Tér Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Homo internetikus Így hívták a mai embert egy brit dokumentumfilmben, amely az internetezési szokásokról szólt. Egy 7 éves kisfiútól például megkérdezték, hogy szerinte milyen lehetett az élet, amikor még nem létezett a világháló. Személy látszott, hogy ezt el sem tudja képzelni, majd mély meggyőződéssel azt mondta. Iszonyúan unalmas. Gimes Júlia vagyok, és a téridőben a digitalizáció társadalmi hatásai és következményei címmel a közelmúltban az Akadémián tartott konferencia kapcsán beszélünk a Homo Internetikusról leginkább arról, hogy az információs és kommunikációs technológiák milyen hatással vannak az emberi elmére, a gondolkodásra, a tanulásra. A témáról a kongresszuson Plé Csaba, a Közép-Európai Egyetem professzora tartott előadást, akitől először azt kérdeztem, ezek az eszközök valóban megváltoztatják-e az embert, jogosak-e az ezzel kapcsolatos aggodalmak? Sok vita van erről a kérdésről, vannak optimisták, vannak pessimisták, nézzük inkább egy kicsit a tényeket. Abban az értelemben biztos, hogy megváltoztatnak, hogy például a tudásbázisok állandó hozzáférhetősége révén, hogy folyóiratok, könyvek, Képek, filmek, mindenféle dolgok ott vannak az interneten. Ezáltal egy új emlékezeti gazdálkodásunk jön létre. Akkor, amikor szomorúak vagyunk, azt mondjuk, hogy jaj, akkor nem fogunk annyit tudni, stb. Ne feledjük el, hogy ez a típusú átalakulás már végbe ment a könyvek megjelenésével. Az írott szépirodalomban Homerosznál, a filozófiában Plátonnál, egy óriási fordulat ment végbe, Szokrátesz egy szóbeli filozófia volt, Pláton már írott, a Homérosz előtti európai epika a szóbeli volt, az azóta való epika az leírót De most mit is jelentett az, hogy leírott lett? Egy olyan kulturális változás ment akkor végbe, hogy nem kell mindent tudnom, mert ott van a könyvekben, ma pedig nem kell mindent tudnom, mert nem csak hogy a könyvekben van, hanem minden időben mindig hozzáférhető helyeken van. Ettől az emlékezett gazdálkodásnak az idői dinamikája is megváltozik. Ugye éjjel kettőkor is, hogyha egy dolgozatot írok, elő tudom szedni, és megváltozik az is, hogy mit érdemes a fejembe tartani, és mit nem. Nagyon nem degradálódik így a tudás, mert gyakorlatilag ma már semmit nem érdemes a fejembe tartani, nem? A fiatalok hozzáállása az, hogy könyveket Igen. szinte már nem vesznek a kezükbe, és azt mondják, hogy majd megkeresem az interneten. Ez nagyon szépen hangzik, hogy tudnom kell, hogy mit keresek az interneten. Mondok egy példát, hogyha azt a kérdést kéne tisztáznom, hogy milyen viszony volt Babics Mihály és József Attila között. Az, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerül bennem, kell legyen valami homályom középiskolai tanulmányaiból, hogy volt köztük valami viszony. Tehát nem arról van szó, hogy leértékelődnek a tudások, hanem Nagyobb felelőssége lesz az iskolának, hogy mik azok a keretek, amiket tényleg érdemes tanítani, és ehhez képest mik azok a részletek, amikre valóban igaz az a fiatalos leszóló jel, hogy de hát az úgyis megtalálható az interneten. Hatékony az interneten a tanulás. Kikerestem József Hatilla és Babics kapcsolatát, mert mondjuk meg kell oldanom egy iskolai feladatot. megjegyzeme utána a választ? Könnyebben jegyzem -e meg, hogyha könyvben olvasom el? Dan Wegner, a Harvard Egyetemen végzett az utóbbi néhány évben elővizsgálatokat. Amikor egy kereső helyzetben keresem meg az információkat, különösen akkor, hogyha eltehettem, ha szévelhettem magamnak az eredményt, csak arra fog emlékezni, hogy hol találtam ő. Ezt úgy nevezi, hogy kialakul egy olyan emlékezeti kultúra, ami csak a forrásra emlékszik, és a tartalomra már nem. Kérdés, és ez izgalmas, hogy ez társadalmilag is így lesz. Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is. Sok erőfeszítés van, például a Massachusettsi Műegyetemnek, a Stanford Egyetemnek, hogy szerveznek ilyen rendkívül kidolgozott internet alapú oktatási kurzusokat. Ezekből valóban lehet tanulni, de ahhoz, hogy egy kurzust ilyen internetes alapú, ahol az előadásuk is az interneten vannak a hozzá kapcsolódó feladatok, stb. elvégezzek, ahhoz heti, 5-6 órát el kell töltenem nekem, a tanulónak. Tehát nem szabad az az illúziónk legyen, hogy ezek az új tudáshordozók és az új tanulásszervezési formák az erőfeszítést és az eltöltött időt megsporoltatják velünk. Mi a helyzet a figyelemmel? Engem halálosan idegesít, hogy a lányom beszél hozzám, közbe csetel, közbe írogat a Facebookon, és közbe csinálja a házi feladatát. Ez valóban nagy probléma, és nagyon izgalmas probléma. Az egyik oldala az, hogy mi, mint emberek általában elég jó figyelem megosztó lények vagyunk. Az ember-gyerek különleges tanulási képessége az, hogy egyszerre figyel arra, hogy hova néz a mama, hogy mit mond a mama, és figyel egy külső tárgyra, és ennek kapcsán fogja kialakítani, hogy az éppen arról szól, amit a mama mond, hogy az ott a kutyus vagy bármi. Na most ez később is így van, tehát mi társas figyelmen alapuló tanuló lények Vagyunk. És amit az új technológiák kicsit idegesítően behoznak mindannyiunk életébe, hogy állandóan váltani tudunk, akár ugyanazon az eszközön belül is, egy időben a szöveget írom, megnyitok egy másik ablakot, ahol keresek egy idézetet, és közben megnézem az e-mailjeimet, stb. Nagyon bizonytalan még a tudásunk, hogy mennyire kimerítőek ezek a váltakozások, de amit ön mond, hogy szociálisan idegesítőek, ez biztos így van. Ugyanakkor maga a figyelem megosztás az új eszközök körülményei között egy olyan típusú új megosztást is lehetővé tesz, ahol a másodlagos feladat iskolába padalatt alatt SMS-ezek, stb., az olyan, amitől én örömet várok. Annyira új ez? Biztos, hogy ön is emlékszik még, ahogy mi padalatt padalat olvastunk. olvastunk, vagy hajó elsőjedőst játszottunk, ugye? Tehát ez, hogy ki akarok lépni egy fárasztó unalmas helyzetből, Pillanatokra, az lehetséges örömszerzés érdekében ezt az új technológia, csak új lehetőségeket teremtene, de ez nem új emberi vonás, ez megvan bennünk régebről. Mi a helyzet az emberi kapcsolatokkal? Vannak, akik azt mondják, hogy a közösségi oldalak következtében a személyes kapcsolatok visszaszorulnak, és felszínes, csetelős, irogatós, a nyelvet rosszul használó kapcsolat. Van kialakulóban. Ez nagyon vitatott, és sok oldalról körbejárt, téma a mai, társadalomtudományban. Itt is van egy olyan tábor, ami az ön által mondott ilyen felszínességet és kapcsolati első városodást állítja előtérbe. Sokan azonban úgy gondolják, én is ezek közé tartozom, hogy a kapcsolatszám növekedésével a fontos és izgalmas érzelmileg involváló, például bizalmat és támaszt jelentő kapcsolatok száma nem változik meg radikálisan, A mi saját vizsgálataink például azt mutatják ki, hogy gimnazista korosztályban Magyarországon is, miközben sok gimnazista sok száz társas média kapcsolatról számol be, ha kikérdezzük őket, hogy hány olyan ember van, akivel meg tudnád osztani azt, hogy beleszerettél valakibe vagy összevesztél valakivel, és itt tovább, akkor kettő-három szemét neveznek meg. Körülbelül ugyanannyit, mint hasonló vizsgálatokban 50 évvel ezelőtt. Úgy tűnik, hogy a bizalmasságnak egy érzelmi befektetési korlátja van az embernél, és ezt az új technológiák nem változtatják meg. Beszélgetésünk elején plécsaba említette, hogy vannak aggódók, és előadásában beszélt is róluk. Egyikük az Oxfordi Egyetem agykutató professzora, Susan Greenfield, aki szerint túl sok időt töltünk a virtuális világban, és ez infantilizálja az egész társadalmat. Ádrótozza az agyat, Veszélyezteti az individualitást, az egyediséget. Eltűnik a személyiség és az identitással rendelkező valaki agyak helyébe, a kifinomult cselekedetekre és gondolkodásra képtelen, élfhajház, senki agyak lépnek. A professzorasszony könyvet is írt erről, identitása a XXI. században címmel. Susan Greenfield-et hallják. Tudjuk, hogy az emberi agyat bármely környezet befolyásolja. Az emberi agy kiválóan tanul, plasztikus, rugalmas, ezért aztán az ember minden fajnál jobban alkalmazkodott környezetéhez, és minden élőlényel sikeresebb lett a Földön. Csak hogy a számítógépes virtuális világgal az emberi agy egy olyan közegbe került, amely jelentős mértékben különbözik valamennyi korábbitól. A szájbervilág kétdimenziós, amely csak két érzékszervre hat, a látásra és a hallásra, ezért elképzelhető, hogy egy teljesen más típusú elmét alakít ki, mint ami mostanáig jellemezte az emberi fajt. Ennek a veszélynek, amit a számítógépes világ ön szerint jelent az emberi agy számára, mi a különlegessége? Miért veszélyesebb mondjuk egy számítógépes játék, mint amikor a gyerekek játékpuskával egymásra lődözgetnek a homokozóban? Amikor a gyermekek háromdimenziós környezetben játszanak, és meglökik vagy megütik egymást, akkor számos dolog történik, ezért felismerik, hogy tetteiknek következményei vannak. Például, hogyha valaki megüti, az fáj, és azt nem lehet megszüntetni, nem lehet megállítani, vagy visszaforgatni. A számítógépes játékok szituációit újra és újra le lehet játszani, és közben a gyerekek azt az igen rossz leckét tanulják meg, hogy a tetteknek, nincsenek következményeik. A másik nagy különbség a játékpisztolyjal való lövöldözéshez képest, hogy ez utóbbihoz nincs szükség igazán pisztolyra. Kinevezhetnek például puskának egy faágat, sátornak egy dobozt, és elbújhatnak benne, mint indiánok. Ahhoz, hogy fenntartsák a játékot, folyamatosan használniuk kell a fantáziájukat. Valós időben valós cselekedeteket kell végrehajtani, miközben érzékelik a szagokat, információkat kapnak mások hangkordozásaiból, tapintanak, szóval sok olyan adottságukat használják, amelyek a valós életre készítenek fel, mégpedig olyan módon, ahogy a számítógépes játékok nem képesek. Nő a hiperaktív, a figyelemzavaros, a tanulási és figyelmi nehézségekkel küzdő gyerekek, valamint az autisták száma, és sokan beszámolnak a gyerekek figyelmi képességeinek csökkenéséről is. A cybervilág tempója igen gyors. Ha az ember megnyom egy gombot, azonnal történik valami, és az ember már igen korán arra kondicionálja az agyát, hogy nagyon gyorsan reagáljon. To és gondolja, hogy a XXI. század veszélyesebb a személyiségre, az emberi individualizmusra, mint más korszakok? Például a középkor, amikor mágián égették el a boszorkányokat, vagy megkínozták a másként gondolkodókat? Szerintem igen, hiszen a korábbi századokban nem igen volt az embereknek lehetőségük arra, hogy önmegvalósítással foglalkozzanak. Elsősorban az életfeltételek megteremtésével, az étel, az ital, a menedék, a ruha megszerzésével telt az idejük. Még édesanyám generációjának is, ő 1927-ben született, a háború túlélése volt a legfőbb elfoglaltsága. Valójában az én generációm az első olyan generáció, amikor egyrészt az emberek akár a 90. életévüket is megélhetik. Másrészt rengeteg, szorosan vett túlélésünkhöz nem kapcsolódó időnk van.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 Mikor kezdtél egyáltalán számítógéppel foglalkozni? Hát egy ilyen fél év, mondjuk, fogjuk rá. Mióta ötödikes lettél, mondjuk azóta? Ilyen, akkor, fog, akkor kezdtem el sűrűben foglalkozni, addig még két évig volt apukám de nála csak két hetente voltam, és én hat órát nyomadtam hétvégén naponta. És szoktál le mondjuk a tanulmányaidhoz segítséget kérni, tehát mit tudom, én történelemből elakadsz, vagy fizikából, és akkor keresel az interneten hozzá valami a mi magyarázatot, vagy ilyes? Csak a, mm, ilyen kis játékokat szoktam keresni, és esetleg letöltögetni. Ilyen ügyességi, aranyos. Nem szeretem azt, hogy üsd le, aztán folyjon a falra a vére. Vannak ezek a kis krokodilos játékok, krok, hát ezt egyenesen imádom, az olyan édes, amit letöltöttem. Az ön nagy félelme, hogy századunkban a valaki agyakat a senki és az akárki agyak fogják fölváltani. A senki agyaknak eltűnik a személyisége. Az ő agyukban mi történik, és a szájbervilág hogyan hozza létre ezeket a változásokat? A kisgyerekek csak a pillanatban élnek, és szerintem a számítógépes világ lényege is az, hogy csak a pillanatban élünk, mert tetteinknek nincsenek következményei, és mert csak valamiféle jelen információit fogadjuk be. Ha viszont tetteinknek nincsenek következményei, akkor ugye értelmük sincs, hiszen újra és újra és újra megtörténhetnek. És ha tettek céltalanok, akkor azonnal felmerül a kérdés, hogy az illetőnek magának van-e célja, aztán pedig, hogy van-e egyáltalán identitása. Egyik ismerősöm kislánya a tengerparton a meduzára azt mondta, hogy jé, ez olyan, mint az igazi. Mert hogy számára az volt az igazi, amit a képernyőjén látott. És hát ugye akkor arról még nem is beszéltem, hogy a digitális világban minden hihetetlenül gyors. A vágások, a hangfoszlányok változásai, az állandó áramlás, a szalagcímek, a felületes benyomások. Agyunk nem tanulja meg, hogy megfontoltan reagáljon a beérkező közvetlen ingerekre, hiszen nincs ideje mérlegelni, egyéni döntéseket hozni. Ezt nevezem én senki agynak. A senki agy felületesen reagál, és kockázatvállalási szintje is sokkal magasabb. Szinte tudnak belőle a morális tartalmak a képzelő erő és a következmények felismerésének képessége. Ezek a virtuális világban felnővő fiatalok egyszer csak nem fogják tudni, hogy kik és mik ők. és képtelené válnak az absztrakt gondolkodásra, a másokkal való együttérzésre is, igen, képlékeny öntudatuk alakul ki. Ennek oka pedig az, hogy az agynak azok a területei, amelyek nem kapnak elég ingerületet, egyszerűen nem fejlődnek kellő mértékben. A túlzott számítógép használat következtében a homlokleveny sorvad, és ez vezet a koncentrálókészség csökkenéséhez az érzelmek elsivárosodásához. A számítógépes játékok során a gondolkodásban a hangsúly a tartalomról a folyamatra helyeződik át. Hiszen ha például egy játéknak az a célja, hogy minden szembejövő figurát kardal ketté hasítsunk, akkor ugye nem az a fontos, hogy miért kell a gonosz tevőkkel megküzdenünk, vagyis nem a tartalom, hanem maga a folyamat lesz lényeges. A senki forgatókönyv természetesen nap mint nap megesik mindenkivel, hiszen azt is senki adnak nevezem, amikor agyunkban érzékeink veszik át a szerepet, ahogy mi angolok mondjuk, bor, nők és dal vagy modernebből, sex, drog és rock and roll. Az embernek mindig vannak időszakai, amikor az öntudatlanságot választja, vagyis elengedi magát. Ez egyébként fontos sajátsága az agynak, mert lehetővé teszi számukra a táplálkozást, a szaporodást és a túlélést. Ha ezek a dolgok nem volnának élvezetesek, nem tennénk őket, és a faj igen gyorsan kihalna. Így hát igen fontos időről időre félretenni az identitásunkat és az öntudatunkat. Az én problémám az, hogy ha az agyak a szájbervilághoz alkalmazkodnak, akkor az előbb elmondottak szerint ez túlságosan dominánsá válhat. Egy szóval a senki forgatókönyv azt jelenti, hogy az agy visszasüllyed valamiféle gyermeki állapotba, és csak sex, drog és rock and roll van, öntudat gondolkodás meg nincs. Fontos megértenünk, hogy mi uraljuk ezt a technológiát, és rajtunk múlik, hogy szülők, politikusok, agykutatók és szoftverfejlesztők egyaránt beszéljenek a problémáról. Mert máskülönben csak hátradőlünk, de ez még sosem hozott megoldást semmire. Keresztes Zoltán pszichiáter elsősorban személyiségzavarokkal foglalkozik. Ő az internet probléma körében máshova teszi a hangsúlyokat, mint Greenfield. Az emberiknek mindig vannak úgynevezett mindenható fantáziái, a gyerekkornak egy bizonyos időszakára jellemző ezek, hogy valami az én gondolkodásommal gyerekként összefügg, és azért van úgy a világban, mert én úgy gondolom. Ez a gyermekkori játékokban nagyon nagyszerűen leképeződik, és nyomon is követhető, és ennek így is kell lennie. És annak is így kell lennie, hogy ennek meg kell nyírválódni. Tehát ahhoz, hogy egy felnőttkori egészséges individum és egy ehhez tartozó egészséges identitás kialakuljon, ahhoz ezekről a mindenható, fantáziákról le kell tudni mondani. Én vagyok a vagy a nem kell ilyen extrém példákat mondani, itt semmiféle földön kívüli nincs ebben, hanem hogyha én elköteleződő mondjuk amellett, hogy én pozsgás növények kitűnő szakértője leszek, akkor nem ventilátorszerelő kisiparos leszek, mert ez a kettő ez nem biztos, hogy összeegyeztethető. Tehát lemondok arról, hogy ventilátorszerelő legyek. És itt a lemondást nem veszességként élem meg, hanem egy fontos lépésként afelé, hogy egy más valamiben kiteljesedek. Tehát a minden lehetekről lépésről lépésre történő lemondani tudás az az érettség egyik alap ismérve. Ehhez azonban az is kell, hogy megfelelő mennyiségű frusztrációt el tudjunk bírni, ehhez viszont az is kell, hogy a készítéseink kielégítéseit késleltetni tudjuk. Ezt is meg kell tanulnunk. Ezt az internet nagyon nagy mértékben tudja hátráltatni, éppen pont az azonnalisága miatt. Ennek milyen következményei vannak? Nehezen hozzáférhető és érzelmileg nehezen elérhető, akaratos, konok, mások érdekeit nagyon nehezen szem előtt tartani tudó emberek. De ugyanakkor még egy fejlődés lélektani aspektus az elő kell, hogy kerüljön a kapcsolat. Itt az gyerek kapcsolatról van szó egész konkrétan, amelynek a minőségét és a minőségének a hatásait az valójában egész életünkön átszított. Na most, ha egy anyuka mondjuk állandóan a net ül, mert van egy ilyen addiktív problémája, hogy ő szeret neten vásárolgatni, ez nagyon gyakori ma egyébként, akkor ez az anya sorozatosan kivonódik, ki a gyerekkel való kapcsolatából, és hogyha egy gyerek helyzete állandóan az, hogy várjál még ezt megnézem, vagy várjál még azt elintézem, akkor ez lesz a kapcsolati élmény. Hogy ő egy másodrendű, akkor ez veszélyezteti azt a kapcsolati minőséget, amire egy gyerek vágynak. És ez a szülőgyerek kapcsolat nagyon törékenyé válik. És hogyha törékenyé válik, akkor nem lesz biztonságos. Ha nem lesz biztonságos, akkor a kortárskapcsolatok sokkal nagyobb befolyással fognak bírni, mint amennyire mondjuk éppen az egészséges lélektani fejlődéshez szükséges lenne. És a kortárskapcsolatokban nyilván meg fog jelenni az, hogy lehetőleg hamar elégüljünk ki, hamar legyen nekem jó. És én ezt tartom egy alapvető bajnak, hogy a késleltetni tudás az elkezd hiányozni. És ugye az internet az erre Erősít rá, hogy a frusztrációs toleranciánk az nem a zéró felé tart, mert bármit el tudok érni, még akkor is, hogyha virtuálisan, de nagyjából azonnal. És én ezt találom nagyon kártékonynak. Mert hogy az a gyerek, akinek mondjuk így nőtt föl az anyja, az már csak a példa miatt is erre felé fog fordulni, hogy ott keres ki nem reális kapcsolatokban. És hogyha ebből van sok, akkor ennek lesz egy olyan fajta az egyeden túlmutató minőségi hatása, amit én a magam részéről veszélyesnek tartok, és az izoláció. Elhívtak engem különböző blogger klubokba, ahol nekem az volt a tapasztalatom, hogy, hogy emberek a blog és a blog köré csoportosuló kommentátorokat, azokat barátságokkal keverik össze, és annak hívják, és ismeretségeknek neveznek kétdimenziós kapcsolatokat, ahol valójában egyik ember a másikat személyesen soha büdös életbe nem látta. És ennek a bloggerklubnak a vezetője mondta, hogy tulajdonképpen több hónapig tartott, mire ezeket az embereket ki tudta robbantani otthonról, és össze tudta terelni egy helyre, ahol valóban hús- és vérvalóságként találkoztunk egymással, és beszélgettünk. Ugyanakkor meg az is megfigyelhető, hogy ezek az emberek várják ezt a fajta kommunikációt, tehát elkezdenek függeni attól, hogy a másik ember mit és milyen időzítéssel jelez nekik vissza. És ez megint jelent valamiféle veszélyt, hiszen ezt ők egyfajta, mondjuk így, hogy háromdimenziós kapcsolatként élik meg, miközben nem az. És itt Megint egyfajta minőség eltűnik, ez a vesztességén szerintem az, ami nagyon fenyegető. De ugyanakkor meg azt is látni kell, hogy nagyjából ugyanezek a félelmek megfogalmazódtak nagyjából 50 évvel ezelőtt, hogy mi lesz a tévés nemzedékkel. És Isten igazából mind a mai napig nem tudunk kimutatni olyan egyértelmű hatást, amire azt lehet mondani, hogy a tévét nézők azoknak az agya így néz ki. És még korábban, bár annak sokkal kisebb volt a visszhangja, a rádióra mondták ugyanezt, hogy úr isten a rádió az egy méter, mindenhova oda megy, mi mindenre lehet felhasználni manipulatív, és így tovább, és így tovább. És valójában nem az történt, mint amit ezek a nagyon vészjósló kritikusok hangoztattak, hogy így fog tönkre menni az emberiség. Hogyha visszatérünk Greenfieldre, ön szerint mit lehet ez ellen tenni? Mert hát amit ő javasol, a könyvében az, hogy úgy mondjam, közhelyes, sokat beszélgessünk a gyerekkel, ne engedjük annyit internetezni, stb. stb. Szóval ilyen egyszerű? Majd, hogy nem. Egyébként tényleg. Tehát, hogy ebben a helyzetben egy dolgot mindenféleképpen tartani kell a szabályokat. Tehát lehet internetezni otthon, megadott időt és engedélyel. Tehát papa vagy a mama tudja a jelszót, belépünk, és a gyerek 20 percet, 40 percet, ezt eldöntik, de általában nem kell elérni az egy órát, amit folyamatosan játszhat. Két órát meg végképp nem, mert onnantól kezdődik a veszély és azt kell átéletni a gyerekkel, hogy a szabály az nem önmagáért van, hanem azért van, mert annak a szabálynak van egy speciális jelentése, nem biztos, hogy ez a speciális jelentése a gyerek számára ott abban az életkorban azt jelenti, amit a felnőtnek. de minden esetre ez a prevenció, és ebben a helyzetben csak a megelőzés az, ami talán nagymértékben a megoldását is jelenti, a prevenció pedig a személyes kapcsolati minőségekben rejlik. Téridőt hallották. A műsort Gimes Júlia szerkesztette. Munkatársa Magsai Helga.